tzengiran noora ez dakit been uh, saxtzko giraberreen sarean pixka bat. Zer begi sarean dena biststandna segun guziz informazioa aldatzen baita. Beraz gaur ga interneten egin duuta Atseman dut, crowdfunding bat. Bai, espaldiko partez. Lastaersi eta sunak. Baina Lenik Facebook eta Whatsappik ez gehiago Sri Lankan. gaizki bizin izango zenuten ez, hori hemen gertatu balitz. Gobernuaren helburua hemen Sri beraz, bi sare sozial hauek debekatuz, musulmanen aurkako erasoak eta jazarpena gelitzea dute. Jazarkene etnikoa tipitzeko itxerute beraz Facebook, Whatsapp, Instagram edota Weberg ere. Gobernuaren egnetan erligio gehiengoa den budistak ziren aukeraottzaileak sare sozialen bitartez, musulman gutxienoaren aurkako gogotoa zabalduz, sare sozialetaz gain erailketa etinikoak ere hasiak baiit ziren, sare so sozialeak estea erabaki dute. Bon! kurua ona izaiten albada ere, sare sozialak esterakoan eskubideen urraketa bat ere gertatzen da. Txinan maiz gertatu izan da. Baita Afrikako egin bat ere azken urtean zehar, Togon, Algerian, Kamerunen, Egipton, Somalian, eta bar kaso gehiinetan itxiera beraz gobernuaren aurkako, erasoak ostopatzeko gertatu ziren. Mm, bai, espada sobera lagun gobernuarekin behisten da, eta horrekin bakiana. Bon, Sri Lankan ez badaber kasua ere, gobernuak biztan lehen treznak, bere ganatzen ditularik arrieskutsua izaiten alda, eta arrazekeri eta etinien harteko gerlak, xare sozialik, gabe, galdituko diren, ez nahi zain txigur, tibituko berdin? Eta bestalde gau xarean beste gertakari bat tipitapa tipitapa akorika Batumezola fa! Wei! Tomarenso trika hurbaitza belfrista A great, shock you up the shock the massive, break Agi agi agi, risk Kiagiagi Oriitzapenak pizten ditu baina nez tipi tapa korrika emen euskal herritik pachatzen ez aurtenez ondoko urte intxo merkozogo Ez zen euskalegian baizik eta Irlandan gaelikoaren alde korrikan ari dira hontan eta bai, bai, kizunola martxan den, hit lasterketaren bosgarren edizioa da horten, belfastetik abiatu ziren ere egun, korri kalariak eta zazpi egunez, beraz, Irlanda zeharkatu ondotik, kerrin bukatuko da, larun batean, beraz, tenoreuntan Irlandan korrikan ari dira, ola, aste guzian hori pentsatzen halko duzu iskalerikoa itzuteko demora pizkat. Tabista putu chu chu eta zer bitzi. Itzeta put. Sabhi vahan chalak apna naam pata hua license number Zabat, derua arretzi, txetume, fotografi oa, buliografi, karnatzen... Krau fundik, prumbosamen bat. Itzeman dautzi, eta espaldiko partez. Entzuten oso hemen, debe da, haien filmatzea, haiek argazkitan hartzea, debe katua zaizue janaria botatzea, debe katua zaizue edaria emaitea, ez bota bizkotxik, bizkotxik, ez bota bananarik. Olako mesua kidatzen dituzte mikroetan, indian ku, kokatuaden ugarte batean. Amar nau Amakhnaka Auto, président de l'éco-catholique Ayen Safaria à Les Jarawa c'est un peuple afro-asiatique qui vit au sud de la Birmanie sur les îles Andaman qui appartiennent à l'Inde et ce peuple est parti d'Afrique il y a 70 70000 ans. Donc les ont fait partie des premières migrations humaines qui ont quitté l'Afrique et qui sont nos ancêtres à tous. Ala che Birmania e Golden Kokatoo den Ugartean Bisi den Populu bat da, hemen aipatzen dena jarrauak deitzen dira, jarauak, eta gaur egun laureun bakrik gelditzen dira. Ta indiarek, safariak antolatzen dituzte haien ikusteko. Lehoiak begiratzera joiten diren bezala beratxekemen beste populu bat ikustena dute kasu, bananik, etzaie, bota, behar, dokumental bat aterako da, populu hortaz apirilaren emezortzian, Aleksandr de Remsen nusom lumanite deitzen da, la urtez haien egunerokua unkitugabe, egon dira filmatzen eta diru bilketa honen helburua da beraz, ahal bezain bat sinema geletan erakusteak izkiz bank banken bidez beraz abiatu dute diru bilketa munduko populu zaharena babesteko elburua dute duriz dokumental horrekin petizio bat ere bada bidean tasharean. eta xarean eta indiarek momentuz ez baitituzte babesten alderantziz erasotzen bereziki hor ugarte zinederago eta babestuagoak baitira orain arte isolatua egon baita populu hori bon, ez dakit zerreman goduen eh? baina bon, proiektuak interesgar ematzen du ikusireket jaua da hoien historia orain arte,bab bestea ekartzen alba du, ja, beraz apilila erditxutan apilila erditsu beraz diru emaiteko para eta dokumentala garai hortan ikustekoa izango da.b I putz! Ut, Musika sitzegin godu gulashter, gurekin izango baita Francis Bideart, bainan mementu zrok piskabat, ze Inspektor Kluso, A man, a man outstanding in his field. Laborantza munduan gelditzen da Inspektor Kluzo, bere laborantza etxean egin baitu uh, grabak eta hau bideoklipa edatu berri duen joen hastean. Gaskoiek hemen, haien Jurogei uh, Gargana markadako Mazze Ferguson ateradute eta haien laborantza etxean ere antzarata artean filmatu bideoklipa he loves his job you never hear him complaining oh no you can take a farmer out of the country yeah but you can't take the country out of the farmer no way man Not everyone is just like you Not just like you Askoiak hauek inglesez kantuzari eta hoien laborantza etxean beraz filmatu dute bideo hau. Kantua ere uh, laborari guzien homenez idatzi baitute iduriz aien itzetan. Maiatzaren lauean aterako da aien dizko berria, Nashvillen grabatu dutena. Ala, denabak izue guti gora bera. Uh, nashki urai <speaking in Spanish> Egunasoreina Etszeko xakurek xerkatzen Nautena Urai, isuririk kan tua Francis Bidea eta txaldeon? bai, Sorginen bidean. Mm. Basko aratxa, magi egunas gauas magi eta egunas oreina. Hori azken aldean haipatu genuen, nola kantoak mugitzen diren, nola ibiltzen diren, hau da, Euskal uh -huh. Herriko balada, zaharrenetariko za, za bat egin, baladetaik bat bat, hauzko transmisioz ibididen holako, eta... Benz, Jean-Michel Beda-Sagarrake kantatzen, du? Oh, Jean-Michel Beda-Sagarrake no? ja dauken Beda da versioinia, hau diskotik, eta kantu hau uh, ibididen, uh, Europa guzianen zuten den uh, uh, tema bat da, emaztea gauaz orain bihurtzen eta eta, uh, eta badira ere hainiz uh, jende, jende animale bihurtzen dirinak, korako badira hainiz erixi edo kondaira. Mm -hmm. Eta badabat um, gaian sartu egin zin, mertzik at Franz uh, uh, hau eskola egian, ez hain espaldi lafitek atera zuela iduriz, irutamuita bostean, hori gartio, ez zen uh, uh, atera nehun, biltzaile batek zuen nehun bildu iduriz, Cantua kanizu su Cantuava ba, hitsudiek eta bersiori uh, la Fittek Chimando uh, e mastevate cantatu di uomini oh, oh, vera che restu sopra e den coso su Gaia schi dela eta beraz ta vera sa compri taike la tutta la schubera e tutta la schubera edo Ebe, e bai hitse uh, enfin edo la balada bat non di den norkidat si hain mm. a no non da non uh, Eri, eta oui, hori, oui. ente prezeske, Europagusien eta frantzian ere bada versionet bat La biche, la biche blanche ouais. La blanche biche, la blanche biche voilà, Eta hori, mandute Gabriel Yacoub eta Malikorne talde garaian Eta hori guk bat gu trianen bretoinen versio bat Eta hori Nahe, yes. Beste, beste aire bat hori da, eh? e? Horein uh, horren igisten ari dira, eta... eta ...funtxan, kse kompahitzen dugu, kantu hoktan... Hor, eh, zer da, beh gaiada, edo... Zer du, zer... Doinua ez? Eh? Ez, doinua ez, doinua piskat dezbergdina da, behar, mm. ahun dezbergdina da, behar beste giro bat, binen... Eh, E, Gaia ahont behar dina da, e, gunaz uh, emaztea, eta gauaz horrein uh, uh, bihurtzen den uh, emaztearen historiua. Mm -hmm. Eta izizi, uh, izisten adidira. E, et, Hortzen gira, kantuan, izisten adidira, eta nohk izisten du, Bere Bereanaiak, eta beste egizan batzuak, benen nolako izizi handi bat da, eta... Iztatzen duten hor, emaztea, Oreina. horreina? Horreina. Benen zira, kantuaren uh, kantua joan arau... Um, Horeina, wakizua, estapenetik beren, e, oartzen direla ere, gero, esan takantuan, Eskaretsko bergitua eskiz soft da, zitute ez mm. gauzandik kondatzen. Hila da, e, hiltzen dute, e, moz den dute ganaik dut e, haragi puskak zeriteko, eta hok oartzen da, e, berriz e, jendeetzen dela, edo hok oartzen da, anaia ahe bat dela, mm. eta ama ere oartzen da ahe bat eta azkenian azken bertsuan, amak beriburaz beste egiten du, hartuz alaba hil diola semiak. Eta franxez... Euskarazko bertsuan da hori? Hori bai, hori la versión soft. Franxez bertsuan, eak ustean ituzte eta fenbada, eskos bortitzago da, luzeago da, hor, entzuten dugun hori, behituzte ba egitza mod bertsu. Gok euskal egen lau edo bost bertsu usteut uh, wai berba, ez da uh, nika atxema intuzten uh, lau dira usteut uh, bost uh, bost bax sei artio uh, nion dela, behinen... Uh, Eta e, eta agituniz, hoz, e, ogen, e, lantzeko, e, itxarubordak egiten dituen kronika, ez dakitu, beti egiten dituen, egin argian, e, garai batez egiten zituen, ez ez, ez da, e, interneten bigiratzen zularik, ez duzak egiten data zer den, beraz, ez dakitu, haikoak diren, usteut aspaldikoak diren kronika horiek. Ba, aspaldi hori uh, uh... Eta batzutan, iten ditu lakantu batzuen zuen ingurukoak, eta, eta gai hau hartu zuen berak, Eta bera hori nahitzen zen jadanik beste batzuek eh, Chomin Pelian edo John Juaristi batzuek edo patriurkizuk egintzituzten ikerketen gainean. Mm -hmm. Zehote zen eh, balada hori, nondik zetojen, beraz hori bon, batakigu, Normandian, Bretainian, Hongrian, bada historio hori denetan eh, agertzen dena. Eta ebe ulerzen duguna, beraz, gaitxarrok eh, esplikatzen duena bere artikulu hortan eta jakintzun horiek eh, dutena ere. Uh, oreina numbait askatasunaren ta gaztetasunaren ta garbitasunaren simbolo bat da. beraz uh, inocentia sexualaren simbolo bat bezala mm. eta azkenian uh, epe ohen uh, muralatik kanpo ibiliden uh, garaia urtako muralatik kanpo ibiliden uh, norbaiten afera dela beraz neska horrekia uh, trumpa uh, nobes Zerbait izan edo, eta hafetz horren zigorra, dute hemen uh, ihizi hori da, emazte horren zigorra. Anaiak uh, beraz, bere hitzen uh, du, beraz uh, itxaro, ez da hirak kronika hirak lehztu dutanez, baina badira, edo moralak zigortzen duen, uh, zituen pratika batzuen zuen uh, uh, zeraden, eta eh, metaforaden, edo anaiak, uh, emazteak uh, ahebak, Familiaren, uh, zera, zikindu, irudia zikindu delakoan uh, gaztigatzen duen edo ta, holako, holako gauzu so abortiz bat bat da historioaren uh, gehibelean. Mm. Ta eski untsa erakusten dute uh, uh, so taldeak hartu du az uh, amerike hor egin eh, jon eta beren illaketa et, et, eta eta metzin, uh, dias, metzin, uh, dute, uh, eta matxin peio iguienek hartu dute eta bideo bat egin dute eta ez ikusten den inizioria uh, ah. namaste batean iherengibeltik da bada bideo badokena zume entendena ah, entzutena duguea piskates bai nezozu nikala kanixilastei oreina you know so alguna sorry now the chain chanwreck cherche cherche cherche c'est le pena wa capcen dizet u yan ti yan kuri oreina circapten ta kete ta kurak salva ta kaheba amano mm. la sinets maida mm. intekela jackesh shouveria si disstuca jackesh on Zerak argi ah, ki, ekiago, itxarok berak argi ah, ki, ekiago, jaitu nu, nik galtzen aiz espikapenetan. Mm -hmm. Familiaren baitan, zenbaitetan, garatzen diren violentzia mota baten adibidezohara aurkitu daiteke hemen. Amak hasiriko jeloskeria mutuaren haritik, anaiak alegia deusez, kalitzen duen alabaren historioa irakortzena aldugulek hoaetan. Madik agian, sendiaren kolpatu zuen inguruko eta menturaz bere klase sozialekoak ez ziren gizonekin jolaisten ibiltzeagatik, edo metaforetan itorik. Eza eraraz uh, aipaindu bortsak eta kolektibo baten hatza dakarkigu hemen. mendeku mm. uh, bat eretzen, mendeku bat ere gorgpuztu uh, so dezake orainak belagio hoinetan adarxoak dituenez, eskualdeko senar bat engainatuko zukeen eta horregatik hiltzea merezi zuen Gizonezkoek taldean obratuko dute eta ama azken finean gaztuaaren ardura onartu suisidatuko da. T'abiskelaia ni. Esbaté. Baina <laughs> na intesgarreta. Eh. Battan kasuei gine ich, zage do betikogorza, sokashuita noina. T'abitsida no la hiruta noita bost txitio ten. Danu la fita katra do maina ris la repuntia l'atafiu ri kanduta, mais arai, il pulisem chakampri to badote, il a couru tout stan article bat suetan. Tuschet do, es lusit chicharok do la hola gaiten bai hasta peña no berba. No la explicatzen do hasta pen du Mhm, mm denora de fichia da halire, sabes, chao, chem de satal. Basque gen baliudu, begis atertia kantorek iri, fiskatela ko bat edo bai bai, bai. Bizki bortitza da baina <gülüyor> simboliko ki osainitza gertzen dira baina kantortan. Tan semoldetaner an zuten ere gauzak holako gaiaak shalatzen pentsatzen edo haiten benen gertatu ziren gauzak staque sí. ditu Ziteken erretz eh, estakitz... baten kondatzea edo ez dakit, ez dakit usen zehaldetat eginek diren. Zorida, ze se, zentzutan uh, manara mm, mm, kantua. Mm, mm. Merexi, hote zuen, madi ta, orainak uh, moralatik moraletik kampo atela delako hori gertatu zaio edo ideazen trazbititzea hori gertatuko zela mm. edo nori, Ado, estakitz. Estakitz. moraletik atelatzen bat zen edo Ez dakit, ze zentzutan eginek diren bat zutam badira hori Nik pentsatzen dute gure gur eratera maiten dukogu, gure right. zinpentsatzen dute xalaket, xalatzeko modu batzela. Eh, ni badut ah, beti hori beste genberba ing bat ez aipatuko dugu, beste kantu batekin nahi balinbagira hil eta sal batu. Ez egiten zonduzen hori. Enipiare esarriton zenak aipatzen zautan beti eta zertzen kantu hoi. Eta ing bat ez ahteman nuen, eta ahont prediku, uh, apes, fea apes edo, egiristinu prediku bat eta Eta iduriz azpantar batek idatzia, eta nik beti bentsatzen, idatzi zuela misionestak hameste entzunez mesan holako diskurtsua ganez eta pekatuaren eta hil eriotzaren eta mm. eta nik ez diot irakurtzen mesu katholiko bat, baizik eta gizon horrek hameste eta ino entzun du huri igamdeguziz nun mm. aizuen ganez entzun zerreiten daukuten. Guendia, da, bai. Ebo, hori berbaena interpretazioa. Eh? Eta akantuntan ere berdin, ez dakit mm. uh, hea... Bai, zehaldetat. Guri da ere, kantuak guk egiten ditugu. Eren, bai, izoak bere, behanera nadibaz hartu du, berak... Bai, bai, bai, hori da, hori da. Ah, da. Argiki salatzeko. Hori dute kantu hori ere akusta izan dela, hori mm. baita, archiba gisa edo edo gertakari baten lekuko gisa. Beste batzuk beste, beste indar batean maiten diote. Beste... Aipatuginoen azken aldean ere John Mirandek hori da, en... interpreta interpretatu zuen beste vai, vai, manera batez. Arrund desberdinkin. Betikoa, ez baki Betiko, zu astapeneko historia bat zotan <coughs> ez zentzutan idatzi izan den eta <coughs> transmititua ere. Bombebe, oxit. Gutia txutena. Adina, gozen. Ba, Ondoko, um, aldi, bat Adina. Bestaldian. Beina, eskenaldian oi guemenekin goxuagotsen Adina gotsen. Ondokoa Adina Igines bat piso aguntux. <coughs> Ura isu edo leina kantua bera semen uh, Francis Bidart. Me so... balio du alere, xenta dira aniz versio, kustundu zumezala, alere bat dira eskolegian bederan bat dira laoz pa boz versio. Vai, vai. Basum txada diakitere, zartasa. Preforz tabayat. Gutsi gura bera zetan nahi, aniz gauza silatu ditugunik behin. <truzzi> <truzzi> Baina gauza bat zudyakinara zi si berren, hori uh, bai. Gauza kikaxi tute, ta hori zaga izkitananik. Bo, mirisker, izan untsa? Zuri, sa <truzzi> joik. <truzzi> <truzzi> <tru Eta lasta erritz eta putzemankizunean horren laurden bat haintzin. Uh, Gurekin izango da Xabier Albizu ipar uh, egoa ekitaldiaren betera uh, nuetan uh, dena uh, seguran antolatzen da mugaz gaindiko topa izan nahi duen uh, aste kulturala gaur rabiatu da eta ondoko igande arte iraganen da eta gaurten gazteak euskal herrian izango da gai nagusi itzorduetaz eta ekitaldiaz beraz itzegingo dugu, Xabier Albi zurekin. Bosterdiak, mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Euskal <tik> gain. Txaleon, treinetako langileriaren manifestaldia undia paixen izanenda martxuaren ogoita biaan baina nori haitzin, egun langileak bidaiarier buruz joan dira alan olago izuntan geltukian CGT eta Zudraix indikatetakuek argitasunak emandesteete gobernuaren erreformaz, horrek gauzak aldatuko dituela eta ez onerat bai bidaiari bida entzat bai langileentzat entzat, linea tipia Mea txatuak ikusten dituzte eta bestalde, SNCF-ko langileen estatuto bereziak gale zakete. Ostegunian besterik ere izanen da karrikan lehenik txarretxe eta berene txetan diren txarretaz arduratzen diren langileak ahal gehiagoren galdeiteko ez direla langilerik aski behar denbezela hartatzeko adinetakoak gero erretretatuak ere hasehe txarra gandak beti joanki direla, gero eta erosteko ahal gutiago dutela hauek ere bayonako karrikan izanen dira. Alsasuko hiru hamase hilabete untan preso dira Guardia Zibil batzuekin pataskatu ziren ostatu batean eta terrorismo ekintzabatetaz akusatzen ditu Madrileko judeak hauzitan izanen dira apiri lerditan eta itzin beren familiakoak lagunak eta sustengatzaleak mugitzen dira itzuri bat egiten dute Nafarroan eta ladun batean baigojin ziren. Hendaia euskara zabiatua da Euskarazko aixialdi eta kulturi tzordu frango proposatzen du dute herriko Euskara eragileek larun batean egun nagusia herriko Euskal elkarteak antolatuko dute Euskaraz bizi eguna baina nahitzin gaur handia filma eratua izanen da eta bihar Euskara ingurumen digitalean gogoetatuko dute ma batean Gaur Gala euskarazko lehen hauttsaruen hilabetia iragitean ari da Ejubin. Juni Josie Robicoloralde Eremuko Euskara teknikaria baita ere Josiane Lipier la Richoroco uraska urzeindiko zuzendaria aste hartuntako gomitak goiz bergin. Bizirik, biziren emankizuna, hilabeteko bigarren astelenean. Euskal iratietan eta radiokultura.eu interneteko iratian. Aldiuntako gai nagusia. Euskal Herria daukan transizioko lugalde batean inguruan, bizik daraman lantsaila. Nikolash, bertan buru berari chartua den kidearekin. Bizirik, biziren emankizuna, martxoaren amabian, astelenearekin. Arratseko zazpietarik goiti. Petzero saioa euskaligatietan Asteuntako Petzeroa Naiz izuten bertsoño bat oparitu, baina iduriz nahuzutzi finitzen Sumai murua bertsoinaria Petzero ostirale hostiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziak eta goietan, igandez eguerdiakainzin Ittzenetaput bo itzeeta boxot hitzeeta itzeeta itzeeta bo Frentxan, tenore duntan gai nagusiak berriarekin abiatzeko presoak sailean Shakabanaketaren aurka saldu da Nafarroako parlamentua. Dierazpen instituzionalak bi punu ditu eta laukoak osuki onartu du. psn lehen puntuaren aurka egindu, baina bai ikusten du beharrezko beste presondegi politika bat, hori Nafarroan, beraz Nafarroko parlamentuan onartu dutena berrian gai nagusi. Bestalde berria taldea ere, uh, berria lagun egiteko metxar zailusen argudioak bertxotan eratzen dituzte, hori da bigarren gaia, uh, berria lagunak beraz uh, bilatzen ditu, hemen kompromisu bat uh, betetzeko elburuarekin, berria laguntzeko helburuarekin, Eta kanpaina hortan beraz ametsa arzailusen argudioak bertxotan eman dituzte. Fiskalitatea eta iruzugaren aurkako burrokaren bidez, EUN-ta hogeita emeritzi milioi bilduzituen IAS NAFARROA, kaudat beste titulua berrian, Luis Esain, foru ogasuneko zuzendariak jakinarazidu. 2000 eta amaseian baino, euneko hogeita batkakotz bost, gehiago eskuratu zirela. Fiskalitateaz, se eta beraz, berrian. Eta bestalde, Kataluña ere, gainagusietan, Sanchez-en defentsak elegitea orkestu du, hauzitegi gorenean, Defentsa abokatuak Espainiako hauzibidea agortu nahi dute, giza eskubideen Europako auzitegira jo hainzin. E, Junz per Catalunya jaren haren kontrako kereila orkestea aztertzen ari da, epaileak prebarikatu eginduela iritzita katalunian hor baduzu ere gehiago aktualitatean atxamango duzie beraz berrian erramezala. Eh, Beste gaietan, ipargaldeko hitzan tituruna guxi poliziak erran dit aske zaiteko heldua naizela deklaratu behar nuela iheslari adingabeek izan ditzaketen presoa zoharzeko kasua dirazgarria da bi gazte ginearrek baionan izandakoetan gertatu zaena presoa atxiki dituzte bi astez eta hilabeteunako uh, hogeitabian dute aususiaen ostegun Nehan beraz, haipatu genuena ere behietan, hemen txe behiz, ipar Euskal Herriko hitzan, se gehiagorekin ere. Eta argian gai nagusietan Euskal Preso politikoak, zergatik ez da saiestu, eiren eriotza, Euskal gizarteko jende askori, okito dizkio, barenak 2000 eta eguna junt batean, euskal preso gazte batek bere buruaz beste egitea preson degian. Eh, 2000 eta hemen sortzian izango da aldiz hemen, dataz trombatu dira berdin hori segin zuen, xabier rei martxoaren martsoaren seian, nekez jo daiteke erri hotza normal gisa, eta horreintik gehiago gertatutako dispertsio baldintzetan, Eta etak bere jarduera utzi zuenetik ia zazpi urtera Javier Letonak azetariaren iditzia beraz hemen argian. Zerbitzu publikoak sailean aldi, Zernaniko Erikoetxeak maiatzean munizipalizatuko du karrika garbiketa. Azken urte hauetan, Euskal Udal Asko eta Asko Tamezala, uh, FCC-ak kudeatu duen kar karrika garbik eta zerbitzua, maiatzetik aintzina, iru errien enpresen publikoa den, uh, garbitaniak hartuko du bere gain ernanin, eta behor, atxemango eta sungiago intesatu hori mazite argian. Biktima xailean aldi zurkuliu terrorismoaren biktima guziak omendu ditu Bilbon. Uh, biktimen Europako egunaren bezperan, igandean... Uh, inigurku jo Eusko Jarraritzako dakaria terrorismoaren biktima guziei mintzatu zaie, etaren galen batalien basko espainoleen eta martsoak amekako atentatuen beharroi tamar biktima inguru bildu dira Bilboko indautxu plazan Eusko Jarraritzak antolatu ekitaldian. Aizkora eta Arbola eskultura bilhurtuko dute Bayonnan Tranchbichio Aliqueta Guicha udakasetan den titulu nagusi etaren armagabetza ta berau olortzeko herritaren protagonismoan doko belaunaldiai transmititzeko lurrus koldobika jaure giren aizkora ta arbola lana eskultura bilakatuko dute Bayonnan pilaren sortzirako beraz Baigo ilegatu da Altsasuko gazten aldeko aldagia hau beste tituluak kazetan, Altsasuko gazten burasoek gauziri buruzko informazioa eskainzeko bir antolatu dute. Mediabazken aldiz Elisa Berde etzen ari dela, oda titulua, uh, biziren laguntzarekin or, uh, Elisa Berdearen labela, aipagai eta martxoaren martsoaren amazazpiko itzordua Mediabazken. Eta lagun uh, ez unki kolektiboaka um, bidean eman duen izen petze kampaina ere Mediabazken titulu nagusietan. La bukatzeko zu duestekin. Bideo bat titulu nagusian Macron bikotea ikusten alduzue Taj Mahalaren maal, aintzinean eta iduriz bon, Macron piskata espertua bere bisita pribatuarekiko diren galde, re, n, galderen gatik pribatua kakotxen artean. Alaxe zerginuen prentxaren aipamenaten oriuntan. Derbista guztiz eta egiten itzipatut. Ala, emen webgunetan gaur ta tenoreontan sustut aipatzen den, aipatzen dugu eta laster erriparra egoa Italiay aipatuko dugu gaur abiatu baita. Javier Albisua izango da gure gomita, Maidenic Vampire Weekend taldea. <hums> Vampir Weekend talde antzuten genuen eta xarri talde hau besteak beste aipatuko dute. Estelen urdinak mankizunean Patsi Duturneta Joanes Garzia Basurkok hilabetero Euskal Heratietan Euskal prestatzen duten musika saioan jambesala itzordua gaur behatietatik aintzina eta horrein bostak eta beharrogeita laudirelarik gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Ipaga egoa urtero iragaiten den aste kulturala, abiatu da egun, seguran ospatzen den mugaz geindiko astea, itzaldiz, gaualdiz eta festaz josia den itzordua. Milagatzionta larrogeita mairu urtean abiatu zen aventuraz hitz egiteko gurekin Sabiak albizu, atxaldeon. Arratxaldean guzti hori. Mugaz gehiiniko hastea, deitzen aldioguna, Euskal Herria batzen duen ekitaldi bat, da, zuentzat? Bueno, bat, batu nahi lukena baintzat. Ordonba gure alea, gure gari alea, hortara pilatzen dugu, eta hori ba, da gure asmona nagusia hori da, baina poliki-poliki eskerga eskerga da, ger, serioa da, luzea da, eta, bueno, Hortan gaude. Mm laguntasun istorio batekin abiatu zen aventura? Bai, horrela se da duela ez dakitzen bat urte nik astean intzen, pentsa zen bat urte diren e, e, zean, e, elizondon horre bastantaren biltzara egiten zen eta horre kantuan eta horre kartu ginen horre kuskustu txarangarekin, garai hartan ez duen izen hori, beste batzuen eta horre bueno, kantuan eta gero hortan behin ginen nahiko lagun eta gero poliki poliki ba, ahi egon biatago geritxuan segurara, gero bera egu urruñara, eta, bueno, horra zitzen, eh, holako, hasera bat oso naturala eta oso normala, jende gure antzeko jende bat zen, abertzalea eta bar eta horren barren nahi koheresa zen, bai. Ez kenen mugaz gaindikoa arreiten dugu, baina hori da bereziki bi errien artean, abiatu dena, segura eta urruñapausu aldean, artean. Bai, e, bueno, ez kinik, e, bi herri diren, oza, behar bada naz, bueno, orain arte gehi, gehien ezautu dena da herri bat bestearekin, za? Mm -hmm. Gure kasoan da, e, segura bai, baina segurako inguruko jendeare, bai, goierri gehiago esango nuke, zeren, mm -hmm. gurekin batea daude, goierriko hainbaterritako jendeare. Eta ipar aldetik ere gauza bera esango nuke, oza, urrui behar bada izalitzeke ezagunena edo guretzako referentzia nagusia duena, baina ordira Azkain eta Sara eta Endaia eta Ziburu eta, eta besta inbaterri. Eta basena farro eta suberoko jendeare ba, gurekin bada, bai batzordean eta bai historiago antolatzean. Elkarlana, beraz, zeinetakoa da antolak aldetik adibidez? Bai, bueno, de, de netik, da, gure, gure batzordea da gutxienez 18:30 pertsonagea, bueno, batzetan geixo ere bai, baina bueno, beintsak biltzek gearak 5, ba, bat fijo, fijo bintzat. Parte erdia gutxiora bai paraldekoa da, igual de eta hor, hor mamitzen da urtez-urteko historia hau, ezta? Ordon ba urten ja hainbeste urte damazkigu, eta irugarren aldia da, antolatzen dugula, kulturazte mm hau. -hmm. Bueno, Kulturaztea esatean, ba, azte bat esan hoi da, baina guk, normalean, ja, ba, damazkigu aurten bertan, bost edo zei ekitaldi, antzerkiak direla edo, konzertua direla edo, ba, aurretik ja lan bat egin dago. Otsailaren, amai eratik, ja, E, ja, bihan gera. Egia, ba. izan dira zerki, konzertu, eta aste batekin etzen aski, ez azkenean? Ez, etzen aski, ez. Eta bueno, bukaeran ere gauza beragertan dutzaigu, oza, azkenean azako, azoka bat antolatzen dugu baitare, eta azoka hori da azazpia realdeetako noloa produktoreak edo, laborariak edo, ba arkazten ditugu baitare artisauak, eta hori egiten dugu, iparragua bukatutak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 eta lore azoka importante bat izazen da, udaberriko lehen igande bezala, eta horren, horren babesean edo hitzen dugu guk ere geure, geure azoka. Lehen zuke ganduzu, eh, Xavier Galbizu, duela hogeita iru urte, bederen hasi uh, zinutela ventura hori, eta azkenan gazte zineztela, eta urten gaztetasuna tasuna zitzegiteko gogoarekin ere zarete iparra egoa ekitaldionekin. Bai, bueno, bazen kezka bat urte gure artean, ba... Ba, gure artean ere, gu, gu veteranoen agara, baina beste gazteago batzu bat dira, eta ordon, ba, ba, ikusten da, hemen e, ja belarun bat pasada, zerren egoita iruaren aldia eta pentsa, ba, eta ordon, ba, ikusten genuen baita ere, ba, egoera politikoare aldatu da, e, bizitzaare aldatzen doa, ordon, e, ikusten genuen, ba, bueno, ba, gazten engaiamentua etzela guk nahi bezain e, e, gartxua, eta bueno, horrek nolabai eskatuak ezkaz, gen, genduzkan, Azken urtetan, eta arduan, ba, aurten, ba, gai hori Gure artean den eneko bide gainek berak proposatu zuen, eta onartu guen duen Eta horren horren arira antolatu dugu, ba, iru egun jarraian izango dira Gazte, Gazteak Euskal euskarriak gaia, orduan, e, izango dira, iru gai, eta lehenengo Gaurkoa izango da, kontzientzia soziopolitikoa, belarun aldiz, belarun aldi, gaurkoa Bierkoa izango da arazo sozialak, lana, prekarriadea, txabizitza, euskara, droga genero indarkeria, tala eta azkenik asteazkenean izanko dugu gazen arteko topaguneak. Eh, nolabetzeko nun biltzen da, nun biltzen dira gaur egun gazteak. Lehen biltzen ziren era e, duelawei 80 urte biltzen ziren era batera, gaur egun bestera batera. Orduan ba hori dena nolabetik nahi genuke joratu. Mm -hmm. Nun biltzen ziren garaian beraz gazteak. Bueno, guretzako zen, bueno, gazteago ginenean, ba guretzako zen herrietako plazak e, e, festaguneak, kontzertuak ere bai, hor e, biltzen ginen. Gaur egunean behar da plazak ez daukaten indar hori. Nik uste tabernazuloa gehiago daukatela eta e, bestera beste, beste batea beste ikusten denik gaurko uneko gazte gure semela eta era hortako jendea. Nahe? Eta elkargunen beharra, beraz, e, iparra egoa e, kezka horrekin hori e, ere da ideia holako ez da ide Bueno, batez ere da kontraste bat izatea, nola baite e, e, parekatuaz jarri, ba ipar hainbat gazteke itxe ingo dute eta hemengo batzuk ere bai, Orduan nola, nola ikusten dute beraiek gaurko nazioiaren eh bueno ezagiten historia guztia nola, nola kaleko movimentua, eh, ideologia Euskera, en fin, problematika naturalak, betiko problematika hori, nola bizi duten iparraldean, nola bizi egualdean. Mm -hmm. Hori piskaten nahi dute er, erkatu, konparatu nahi genuke. Eta justuki, uh, gazteak, aurrak uh, topagune, edo aurrek eta gaztek topagune bat ere atxemango dute, hasten ontan seguran. Gaur jadanik uste dut bat direla aur batzu, basen afaroko aur bai. batzu seguran, gaur eta biak? Bai, bueno, ez lekornekoa dira, eh? Lekorneta ba, donamak dituz. Berez etorri behar zuten bilekutakoak, ah. baina ba, izan dira arazo batzuk adibidez, ba, bueno, ba, eh, normatiba nahiko zorrotzak dira, bai handa hemen Eta, bueno, aur guztiak leku berean egon behartzuten eta ez da posible izan, eta ordo, ba aurreratik etorri dira bi Kastrolen bi bi Kastrol da azkenan bat bakarra etorri da. Etorri da le Eta ordon hor segurako aurrekin um, egonen dira bi egun. Bai, hori da, bi da, bi da. egin dute, ba, etorri, ongi etorri bat egin egin diegu, eta gero elkarri maskalduta hola, ba berai entresunak eta utzi dituzte lotokitan eta hola eta ja, momentu honetan jea herriare herri bizitaikenei dira, herriko elizari ikusiko dute, elizako kampantorreare bai, eta hor ikusiko dute erloju, erloju ontsinako bat nola dagoen, nola funtzionatzen duen, eta gero hortik joango dira herriko aurrekin batzera eskolara bertara, eta geroan batu eta gero torkera kalera eskolatik ja eh, herriko plazara, eta hor ja badituzte ekitaldi batzuk, badituzte buruan diak ere, badituzte beste E, mimika historia bat ere bat eta bueno harik eta pillo bat iku uste elkarrekin egituko elkarrekin zagutzeko beraz bai hori da, hori da, poliki poliki, poliki. eta beste topa gune bat ere, larun batean hori da pixka bat ere e. ipaha egoaren ekitaldi nagusietan sartzen dena larun bateko ba festa bai, ez bai. <coughs> hori e, zuzenean gure batzordeak gantolatu Gabe, antolatzen dute gazte, gazteak beraiek antolatzen dute. Naizetako partai de garen horre ere, baina beraien esku da eta antolakuntza ia, os, ia osoa, eguno laro eta marra, beraiek egin dute. Mm. Orduan, ba, egun osoa beraien eskuda go, orduan, ba, ez dakitzen mahen de torriko den, e, behar bada espero dituzte uste berro eta marra, edo egun laun, igual, ez dakit. Eta, bueno, e, hemen goekin, danguekin, ba, egun, da, egun pasa botolo bat. Mm. Eta gero e, badugu baita ere ez dakit, behar bada e, gero zeo galdetuko zenidan igual, baina bueno, esan aipatzea nahi nuke e, etxe parelizioko gaztetxoak gazteak, hor badira amazak, amazak e, e, zidien sortiorteko deskamutileak, horiek datoz, oztagunetik larun batera arte. Eta behar bada, horiek batzuk ere parte hartuko dute lehen, horiek dugun beste ekitaldi horiek. Aurira bai. Auera 40a pico datoz eta ordan ba bueno oso egitarago potolo dako gure beraiekian tolatua. Enpresa bat ikusi behar dute lehenengo, e, irizar, autobus enpresa bat. Bere historia, bere prozesu guztiak, mundu e, guztiak zehar bana, e, banatua nola dagoen. E, eta gero urrengo egunean baitare, ere Goierreko eskola Eskola teknikoa da, bueno, teknikoa bakarrikez, baina bueno, teknikoa dute ba, moduloetatik, eta ordo ma, ingenieritza hartzeko prozeso guztia rapatzen du eskola horrek. Ordo e, etxepare lizeoaren pareko ez dakit, baina karo, hau da oso lizeo teknikoa da, ordo e, etxepare lizeoak ere bideo hori jorratu nahi du, egin batean, eta ordo ma, eredu, elkar er, er, ezagutza izaliteka eredu. Mm -hmm. Eta horiek dira azkenean behargoa da e, Iagaigoaren giroa. Zergatik ez? Bai, noski no Zergatik ez, Oran hemen hemen eh, historintal parte hartzen du gogoa duenak eh, eh, historia, historia nuetan sinisten duenak, eta bai, izan ditxek, izan ditxek, dudarik ez, dudarik ez. <coughs> Bone, gitaragua, beraz, zehatz, mehatz, aipatu gabe, ez ere, bainan badira, hain gauza initz ere, ostegun gauen adiez, bertsota kantu poteoa izango da, metxar zailus eta eker zubeldiarekin, eta kantua fari bat ere ondutik, eta uh, kanaldu ere hori izango da, ez, ostegun gauen? Bai, bai, egin behar, e, behar du, emanaldi bat, zuzenean egin behar du, mm. eta... Hor, ez dakit iluntzean izango deno, sehiak, zazpiak, inguru Zazpitan, hortan izango bai. da. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, ustez guk ere zerbait egin behar dugula hor, beteranua garenok, bai. eta ustez bainateliz ondota ni, ne, hor izango garela baita ere, eh? Eta, bueno, ezakit zer eskatuko diguten, baina, bueno, zerbait egin beharko dugu. Bai, beteranoak, eh? beraz, hor izango dira hasteguzian, eta nola bizitzen duzu urte berri hau, zein da zuen egun kutxunena, edo, reiten da. Ez dakit, nik uste dut e, kutxuntasune bakutsaren e, barru eta eskuetan dagoela, edo bakutzaren buruan ez da. Bueno, nik neuk adibidez, ba, ez dakit, bertxo eguna oso kutxuna da, ostiral iluntza bera ere oso darumatare bai, igandea pf, oso potoloa da, eta horre, geriz ondoan egiten dugun ekitaldi hori ere, ba, bueno, nik uste dut, nahiko unki garri ere badala, zeren e, ondxe bi aurrean daukat eta...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 Eta, bueno, hori loretan dago. Orduan ba, bueno, ez dakit konparketaba teknikiken ipar egoarekin, baina, bueno, bueno guz konten galde. Gere ziondoa bai, beraz, fruituak emaiteko prest, ebe untxaur ekin akurtuko gira, eta bepasa este onbat, iparra egoa, beraz, seguran, egunero, ekitaldiak atseman goitu interneten ere informazio zehatzen, zaz, Xabier, albizu, milesker. Bami Itz putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Bicilik, bisilen eman kizuna, hilabeteko bigarren hastelenean. Euskal Irratietan eta radiokultura.eus interneteko irratian. Aljuntako gain nagusia. Euskaregia buruibabe helburutzat daukan Transizioa kultural debataren inguruan bizik daraman lantzaila. Nicolas Bertan buru Berari Chartua den talde kidearekin. Bizirik, biziren emankizuna martxoaren amabian astelenarekin. Arratsiko goiti. Galakaino Euskarazko lehen aurtzaruaren hilabetia iragaiten ari da Eugobin. Ione Josie Eugobiko Lugalderemuko Euskara Teknikaria, baita ere Josian Libie, Laje Xoroko Urraška Orzeinligiko zuzenaria, aste hartuntako gomitak goizbegin. Utsumandoka Trumando, kan Charles Bideguen anzea hitzaik inzinen zaiku. Latines, xori edo, aigrasti edo, pohila, odi, dezenzen anzer. Carmen Diez Mintegi Antropologa Feministak aldiz instituzioniak mutiletan eskatilen arteko tratamentu ezberdinaz konziente, bena heinbat gehiaz beldurtuik. Instituzioak ez dute sartu nahi buruan baibadakite inbeardela, baina beldunan nik uste dutela. Gotzon barandiaran ekaipatuko frankismoen muen beltzetan, euskal kulturaen bizik egonazi beharrez eusko mugimentia zaiko zaiku. Eusko gogoa aldizka Mila behatzeren da perroita bederatzian sortu zuten horrek iraunara zuen euskal kultura bizirik arnaz gutxirekin, baina bizirik. Itxumandoka aste haktez lauetan, aste izkenez zazpitan. Itxumandoko! Eta horretan bego gorko itzeta putz berriz bihar bostak eta seiak artean, eta jakin justuki iparra egoa ipatzen baikin nuen, biak zuzenean izango garelaan e guherdi eta berro gehian, zeberri emankizunean beraz segura irratiarekin batera elkarrekin, eta guberaz bostetan hitzetaputzen. Gurekin izango dira iraitzufia horretala idar gerritxe kolina kronikariak besteak beste, Las bier coach qui tire nous chaque beraz, ils bostetatik doivent la j'aime ça là bon